Серж Сержголон, Анжеліка. Вогнище на Гревській площі. Частина 4, розділ 42. За кілька днів до Різдва випав сніг. Місто одягнулося у святкове вбрання. Церкви прикрасилися сценами, зображуючи народження Христа, в яслах стовстого картону і черепашок між биком і ослом лежало немовлятко Ісус. По брудних віталого снігу вулицях Парижа тяглися довгі. Ходи релігійних братств з хоругвами та пісне-співами. Як і щороку, звичаєм, августинці з міської лікарні пекли гори оладок, поливали їх лимонним соком, і діти, наповнивши тази, розбредалися по всьому Парижу продавати їх. Оладки августинців дозволялося їсти під час посту. Вирушені гроші йшли на різдвяні подарунки незаможним хворим. Саме в цей час життя Анжеліки наповнилося бурхливими подіями. Затягнута в зловісне павутиння, яким був оповитий жахливий процес, вона навряд чи помічала, що настали благословенні передріздвяні дні. Спочатку якось вранці до Тамплю прийшов Дегре і повідомив Анжеліці, які відомості йому вдалося отримати щодо призначення суддів. Перш ніж зробити вибір, вивчали кожного і відбирали їх «не будемо мати ілюзій», виходячи зовсім не з їхньої неопередженості а з їхньої прихильності королю. Крім того, старанно були відведені ті магістрати, які хоч і віддані королеві, але мають репутацію людей мужніх і відомих у випадках можуть не піддатися тиску з боку короля. Це перш за все один із найзнаменитіших наших адвокатів метр Галеман, становище якого дуже міцне, бо за часів фронди він відкрито став на бік королівської влади хоча цілком міг потрапити за це у в'язницю. Але він із тих людей, які не бояться нікого. Та його несподівані випади не раз вражали палац правосуддя. Я дуже сподівався, що його включать до суддів, але, на жаль, обрані тільки ті, в кому абсолютно впевнені. Після того, як я дізналася останнім часом, у цьому можна було не сумніватися, можна відповіла Анжеліка, але ви знаєте хоча б кілька імен із тих, кого вже призначили. Насамперед, канцлер Сег'є. Він особисто вестиме допит для проформи і для того, щоб створити навколо процесу більше галасу. Канцлер Сег'є я й сподіватися на таке не сміла. Не радійте завчасно. За свою високу посаду канцлер Сег'є розплачується своєю незалежністю. Я чув також, що Сег'є бачився заарештованим, і розмова в них була дуже бурхлива. Грав відмовився скласти присягу, заявивши, що спеціальний суд неправомочний судити радника Тулузького парламенту, що на це має право лише Верховна Палата Паризького парламенту. Але ви, здається, говорили, що парламентський суд небажаний через те, що члени парламенту перебувають залежними від пана Фуке. «Так, пані, і я спробував попередити про це вашого чоловіка. Не знаю, чи моя записка дійшла до нього». Або гордість завадила йому прийняти чужу пораду, але я передаю вам його відповідь канцлеру Саґє. То що ж буде? з тривогою спитала Анжеліка. Думаю, що король за своїм звичаєм нехтує законом, і графа Депейрака все ж таки буде судити королівський суд. І якщо це буде потрібно, то як безсловесного? Що це означає? Адвокат пояснив. Це означає, що його судитимуть як того, хто перебуває у відсутності заочно. А це погіршить справу, тому що якщо в Англії, наприклад, прокурор зобов'язаний письмово навести докази провини арештованого, в іншому випадку той повинен бути звільнений протягом 24 годин, то в Франції підсудний апріорі сприймається як винний. А прокурора вже призначено? Їх два. Один із них – головний королівський прокурор Дені Талон, а інший, як я й передбачав, ваш зять Фало де Сансе. Правда, пославшись на спорідненість з вами, він зробив вигляд, ніби відмовляється від цього призначення. Але його умовили. Або Талон, або ще хтось, принаймні, тепер у куларах палацу правосуддя кажуть, що він вчинив дуже завбачливо, пожертвувавши своїм сімейним обов'язком заради вірності королю, якому зобов'язаний усім. Анжеліка промовчала, але обличчя її перекосилося від люті. Вона стримала себе, чекаючи на продовження. Призначений також Масно, президент Тулузького парламенту. Ну, цей, напевно, намагатиметься виконати будь-який наказ короля. І головне – помститися з аристократу. Не знаю, пані, можливо й так, адже кандидатура Масно висунута самим королем. Між іншим, мені розповіли, що Масно нібито розмовляв з приводу вашого чоловіка з герцогиною Демон Пансьє. І судячи з цієї розмови, Масно ставиться до графа Депейрака аж ніяк не вороже і дуже шкодує про своє призначення. Анжеліка намагалася щось згадати. Так, правда, герцогиня Демон Пансьєй мені говорила щось таке, але подумавши, я все-таки дійшла висновку, що навряд чи можна розраховувати на його прихильність, тому що, на жаль, я сама чула, як він і мій чоловік обсипали один одного лайкою. Мабуть, це спонукало короля назвати його ім'я, адже король особисто призначив лише двох королівського прокурора Талона і масно. Інших обирали Сег'є чи сам Талон. А хто ще буде? Ще буде голова суду. Мені називали Месмона. Але, на мою думку, навряд. Він такий старий, вже наладан дихає. Не уявляю собі, як він зможе вести процес, який обіцяє бути дуже бурхливим. А може Месмона саме тому й вибрали, що він зовсім немічний, тому що взагалі в нього репутація людини чесної та сумлінної. Якщо тільки в нього вистачить на цей процес сил, то він один із тих, кого ми можемо сподіватися схилити на свій бік. Помовчавши, Дегре продовжував. Буде ще Бур'є, секретар Королівської Ради. Цей серед суддівських має славу природженого фальсифікатора, а також якийсь законник Дельма. Особистість дуже темна. Його призначили швидше за все, тому що він дядько Кольбера, а Кольбер довірена особа Мазаріні. А може тут зіграло роль те, що він гугенот? А король хоче надати суду видимості і об'єктивності, показати, що у Франції цивільне правосуддя відправляють і представники протестантської релігії. «Думаю, цей гугенот буде дуже здивований, що його змусять судити людину, яку звинувачують у чаклунстві, у змові з дияволом і в тому, що він одержимий бісом», сказала Анжеліка. «Але нам, мабуть, буде на руку, якщо хоч один із суддів виявиться людиною розсудливою» вільною від забобонів. Безумовно, погодився адвокат, стурбовано похитуючи головою. До речі, з приводу змови з дияволом і одержимості демоном. Скажіть, чи не знаєте ви, ченця на ім'я Конан Беше та черниці, яка в світу носила ім'я Карменсіта та Демерекур? Ще б не знати, вигукнула Анжеліка, монах Беше напівбожевільний алхімік, який поклявся вивідати в мого чоловіка секрет філософського каменю. А Карменсіта де Мерекур – це жінка шаленого темпераменту, колишня коханка Жофрея, яка ніяк не може пробачити йому, що він нею знехтував. Але які стосунки вони мають до цього процесу? Кажуть, нібито під керівництвом Беше над підсудним було проведено процедуру вигнання Біса, і в ній брала участь ця жінка. Все це дуже невиразно. Протокол процедури зовсім недавно був долучений до справи, і йому, здається, надають особливо важливого значення. Ви читали його? Я не читав жодного паперу з пухкої справи, яку так завзято підбирає радник Бур'є. А він, на мою думку, така людина, що не посоромиться закликати на допомогу свій талант підробляти документи. Але тепер, оскільки процес справа вирішена, ви, адвокат обвинуваченого, маєте право докладно ознайомитись з усіма обвинувальними актами. На жаль, немає. Мені вже неодноразово заявляли, що вашому чоловікові буде відмовлено в адвокаті. Так ось, зараз я зайнятий головним чином тим, що домагаюся, щоб ця відмова була виражена в письмовій формі. Та ви збожеволіли. О, ні, ані трохи. За юридичними законами відмовити в адвокаті можна лише підсудному, звинуваченому у образі його величності. Ну а тому, що в даному випадку таке звинувачення пред'явити важко, то отримавши письмову відмову, я тим самим отримаю доказ порушення судової процедури. І це одразу ж зміцнить мої позиції. Саме таким досить складним маневром я сподіваюся досягти того, щоб мене призначили захисником. Коли через день Дегре знову прийшов до Анжеліки, його обличчя вперше висловлювало задоволення, і у Анжеліки радісно забилося серце. «Я виграв», – оголосив він радіючи. «Канцлер Сег'є щойно призначив мене захисником Месіра де Пейрака, звинуваченого у чаклунстві. Ця перемога здобута завдяки знанню судової казуїстики. Незважаючи на готовність сліпо підкорятися королю, ці високопоставлені лакеї з судового відомства зрозуміли, що вони грубо зневажають свої власні принципи. Коротше, вони змушені були дозволити підсудному взяти адвоката. Але поки не пізно, пані, я хочу попередити вас, що ви можете вибрати для ведення справи вашого чоловіка більш відомого адвоката, ніж я. Анжеліка дивилася у вікно. У тамплі було безлюдно, здавалося, ніби монастир спить під сніговим покривом. Закутавшись у свою стареньку накидку, пройшла помолитися у каплицю великого пріору пані Скарон. Сіре нависле небо, здавалося, приглушало дзвін маленького дзвона. Біля входу в будинок Сорбонна в очікуванні свого господаря меланхолійно кружляла, намагаючись упіймати власний хвіст. Анжеліка Скоса глянула на Дегре. Він напустив на себе важливий манірний вигляд. «Ні, я, право, не знаю більш обізнаної людини, якій би могла довірити таке ведення животрепетної для мене справи», – промовила вона. «Ви відповідаєте всім необхідним вимогам». Мій зять Фалло мав рацію, коли, рекомендуючи вас, сказав мені. «По-перше, я ціную його розум, а по-друге, він обійдеться вам недорого». «Дякую за добру думку про мене, пані», – сказав Дегре, якого останні слова Анджеліки ані трохи не розсердили. Анжеліка машинально водила пальцем по запотілому склу. «Коли ми з Жофреєм повернемося до Тулузи, – думала вона, – чи згадаю я про адвоката Дегре? Може, колись згадаю, як він водив мене в парильню? І це здасться мені неймовірним». Раптом обличчя їй змінилося, і вона, обернувшись до Дегре, сказала, «Наскільки я розумію, тепер ви зможете щодня бачитися з моїм чоловіком. Не могли б ви провести до нього мене?» Але Дегре відмовив її. Ув'язнений перебуває у суворій ізоляції і не треба намагатися порушити це. Він навіть не впевнений, що йому, адвокату в'язня, дозволять побачитися з ним. Але він, принаймні, збирається воювати за це право за підтримки адвокатської корпорації, до якої входить 65 членів, крім парламентських адвокатів, членів Королівської ради, судових палат і Вищого податного суду, у якому й сам Дегре. Він пояснив, що будучи членом Вищого податного суду, організації досить скромної, він, мабуть, має більше шансів досягти успіху, ніж якийсь відомий адвокат, якого сильні світу цього будуть боятися. Тепер треба діяти дуже швидко, оскільки він вирвав право захищати графа Депейрака, перехитрувавши королівську юстицію, і не виключена можливість, що досіє з обвинувальними документами буде передано йому лише перед самим процесом. Та й то, можливо, не повністю. Я знаю, у подібних процесах акти часто складаються на окремих аркушах. І канцлер, кардинал Мазаріні або король можуть у будь-який момент виняти зі справи деякі документи для ознайомлення або ж взагалі вилучити їх і навіть вкласти нові. Звичайно, це допускається у виняткових випадках. Але погодьтеся, справа графа дуже незвичайна. Незважаючи на такі маловтішні останні слова адвоката, Анжеліка цього вечора напів співала, варячи кашку флоремону, і навіть із задоволенням з'їла китове м'ясо, яке, як завжди, подала вдова Кордо. Того дня до Тампля приходили діти з міської лікарні. Вона купила у них кілька чудових оладок, і після приємної вечері майбутнє здалося їй у рожевому світлі. Вона була винагороджена за власний оптимізм. Наступного ж дня ввечері прийшов Дегре – і повідомив їй дві разючі новини. По-перше, йому дозволили ознайомитися з частиною обвинувальних документів, а по-друге, він отримав дозвіл на побачення із ув'язненим. Почувши це, Анжеліка підбігла до Дегре і, обвивши руками його шию, з жаром поцілувала. Але вона відразу ж зніяковіло відсахнулася і, витираючи сльози, що заблищали в неї на очах, пробурмотіла, що від радості зовсім втратила голову. Дегре виявив тактовність, вдавши, ніби не сталося нічого особливого. Він сказав, що його побачення із ув'язненим відбудеться завтра у Бастилії, у середині дня. Щоправда, вони зможуть розмовляти тільки у присутності коменданта фортеці, але він сподівається, що надалі зможе домогтися побачень з графом Депейраком віч віч. «Я піду з вами», – вирішила Анжеліка, – «чекатиму вас біля в'язниці. Я все одно не зможу в цей час спокійно сидіти тут під замком». Адвокат розповів Анжеліці, з якими обвинувальними документами він ознайомився і дістав зі свого потертого плюшевого мішка кілька аркушів паперу, куди він виписав основні пункти обвинувачення. Головне звинувачення – чаклунство та чорна магія. Нібито він є знавцем щодо виготовлення отрути зілля, вміє за допомогою різних прийомів магії дізнаватися майбутнє, відводити від себе небезпеку бути отруєним. За допомогою чаклунства він обворожив багатьох цілком розсудливих людей, а на інших наслав заклик диявольський і безглуздий, інакше кажучи, навів псування і злу долю. Ще він вчить, як користуватися різною пудрою і квітами, щоб досягти любові і все ж в тому дусі. Звинувачення стверджує, що одна з його колишніх коханок померла. А коли розкрили її могилу, то виявили у роті у покійниці талісман із портретом графа Депейрака. «Це ж просто купа безглуздя», – вигукнула вражена Анжеліка. «Невже ви вважаєте, що судді, люди гідні, викладатимуть ці дурниці під час засідання?» «Швидше за все вони це зроблять. Але особисто я, наприклад, вважаю, що чим більше такої ахінеї буде перебувати в обвинувальному акті, тим легше мені спростувати його». Далі в звинуваченні йдеться про злочинне заняття алхімією, пошуки скарбів, перетворення простих металів на золото і ще не падайте в непритомність. Про єретичне твердження, що він створює живі істоти. Пані, ви не можете пояснити, що це означає? Анжеліка в повному сум'яті задумалася, потім поклала руку на живіт, де ворушилась її дитина. Може вони це мають на увазі? – спитала вона, сміючись. Адвокат з розгубленим і покірним виглядом розвів руками і знову почав читати свої виписки. За допомогою чаклунства помножив свій стан, не гребуючи такими способами, як перетворення простих металів у золото тощо. А ось наприкінці я бачу таке. Вимагав надання йому прав, які були покладені, відкрито похвалявся своєю незалежністю від короля та принців. Приймав у себе підозрілих іноземців-єретиків та користувався привезеними за кордону забороненими книгами. А тепер, не без вагання продовжував Дегре, я переходжу до документа, який викликав у мене найбільше занепокоєння і здивування. Йдеться про акт, складений після процедури вигнання диявола з вашого чоловіка, проведеної трьома особами духовного сану. Вони стверджують, що грав викритий в одержимості та змові з дияволом. «Не може бути!» – вигукнула Анжеліка – відчуваючи, як на лобі у неї виступає холодний піт. «Хто вони, ці особи духовного стану?» «Один із них – Чернець Беше. Про нього я вже казав вам днями. Чи проник він у Бастилію як представник консесторського суду, чи якимось іншим чином, не знаю. Але процедуру справді було проведено, і свідки стверджують, ніби всі реакції графа стали яскравим доказом його зв'язку із сатаною». «Не може бути, – повторила Анжеліка. «Але ви, принаймні, не вірите в це? Я, пані, вільнодумець. Я не вірю ні в Бога, ні в біса». «Замовчіть!» – пробурмотіла вона, квапливо хрестячись, і, підбігши до Флоримона, притиснула його до грудей. «Ти чуєш, що він каже, мій ангеле?» – прошепотіла вона. «О, люди збожеволіли!» Деякий час вони мовчали, потім Дегре підійшов до Анжеліки. «Не хвилюйтесь!» – знову заговорив він. За всім цим, безперечно, криється щось сумнівне, що дуже важливо вчасно розкрити, оскільки цей документ, повторюю, найнебезпечніший, оскільки він може справити сильне враження на суддів. Вигнання Біса було проведено згідно з ритуалом, затвердженим Римським консисторським судом. Реакції обвинуваченого повністю викривають його. Я відзначив, зокрема, його реакцію на диявольську скверну, а також його здатність напускати псування. Але поясніть, про що йдеться. З приводу диявольської скверни фахівці з вигнання біса зазначили, що деякі точки на тілі випробуваного чутливі до дотику срібного штифта, з якого попередньо вигнали злих духів. Під час цієї процедури обвинувачений раз у раз видавав жахливі крики, воїстину пекельні. Хоча звичайний легкий дотик цим невинним інструментом не викликає в людини жодного болю. А щодо здатності напускати псування, то до ув'язненого привели якусь особу, яка виявила всі ознаки одержимості. Ну, якщо це була Карменсіта, то я не сумніваюся, вона чудово розіграла комедію, саркастично помітила Анжеліка. Можливо, що йдеться саме про цю Черницю, хоча ім'я її не згадано. Принаймні, я повторюю вам, це звинувачення звучить дуже фальшиво. Однак, оскільки я передбачаю, що на судді Недоречно будуть посилатися на нього, мені будь-що потрібно його спростувати. На жаль, поки що я не знайшов підстав вимагати вилучення цього документа. Боже, мій чоловік вам підкаже якийсь хід. Сподіватимемося, сумно сказав Дегрет.